Köszönöm. Uh, no, a uh, uh, uh, a tisztánlátást segíteni elő, ha világosan kimutatnánk a múltik részére biztosított támogatások, megváltási támogatás, adó támogatás, munka, stb. nagyságrendjét, és ehhez képest kimutatnánk a magyar gazdálkodóknak nyújtott támogatást. Valahogy senki, semmelyik minisztérium nem vállalkozik erre. Ö, tudunk előadni, hogy valamit jelent a politiknak adott támogatásoknál?